إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على الله محمد وعلى محمد كما صليت على الاله ابراهيم انك حميد مجيد بارك الله محمد وعلى ال محمد كما بارك لآل إبراهيم إنك حميد مجيد إباه أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون دغغانو كاتك الله تبارك وتعالى ندعيكم ترحمنا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا مولانا نسوي نفسي ياني قوسوني تومشاء الله تبارك وتعالى Alanafunbia ya ila haka tukati yani mliyoamini mcheni ala hakika hasa ya kumcha wala kamtu nilela tumuslimun wala msifu msukumufu alikuwa ni mswislam ahii nimito sisi katwe ni wete tika me wa cha Mungu tukutekeleza wote ambao naona katika yetu ya kila siku na kuacha wote ambao anatukataza ili tupate baati ya kufa hali haliakuwa hali ni mswislam uwezi kufa mswislam kama wewe maisha yako sikaislam ya islam huna haja nao mana nola kasema wala ila lil muslimun wala muslimis kumufalakuwa ni waslam mtume wetu muhammed sallallahu alaihi wa sallam akasema katika hilo itakhilahi sama kunta mshala popote pale ulipo sauti ya Mungu ni sala mwana popote ulipo nataka mtinani amsha Allah tabarakataala mpaka utakavaridia mbele za Allah atapata malipo yake man ya man ya salihan falinafsihi yoyo kufanya wema falazama na zakii mwenyewe Waman asafa alaiha mwenye kufanya baya ni ye mwenyewe wamwarabuka bisallam linabid hakwa alani mwenye ku dhuluma haja wako mbele sala kuna dhulma kwa ndugu zetu kwa imani Kheri na wa cha mungu tupe saradhi dhalla tabarakataala na tuembali kabisa na mabaya asiyofaa atayapelekewa nadama kapata ghadhab na kumwisha kupata adhabu za allah tabarakataala ndugu zetu kwa bado tupo katika mwezi wa Muharram. Hii ni Jumaa ya nne kwa mwaka wa Kiislamu wa 1442 H. Jumaa ya nne ndio tupa siku ya Jumaa hii leo ambapo bado tuko katika mwezi mtukufu wa Muharram. Mshauri mshauri wa haya ya mwezi huu wa mwezi wa kwanza kwa mwaka wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani leo taangalia muamala mtume wetu Muhammad wa salama na wasio wa Islam hasa Wayahudi. Muamala wa mtume wetu Muhammad SAW na wasiokuwa wa Islam hasa Wayahudi ali ya miana na ovipi hii inakuja kutokana kama hivi sasa kuna mito mbali kwa mfano baadhi ya nchi chekrarabu tai zimefanya makubaliano na mayahudi kwamba wataishi vizuri na hawana tatizo na wao baadhi ya nchi chekrarabu ishafanya hivyo baadhi ya maimamu wa Mecca akemsho sheikh sudair na sheikh anasema hakuna tatizo kwa poja na mayahudi kwa sababu tumeishi nao vizuri kwa baadhi yao ni majirani zake kwa hivyo tuna tatizo na hawa kwaista nchi nyingi za Kiarabu zinajiandaa baadhi ziko tayari kufunga ushirikiano na Wayahudi mzuri kabisa kuliko lilivyokuwa kabla ya hapo katika Uislamu tuna kigezo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vipi na Wayahudi na seku ya Kiislamu kadhalika zipo kauli mbii kote za dini mseto kwamba hapana imefika wa Islamu kuachana na mambo yao kuwa pamoja wa sura wa uslamu katika moyo wote ya, ya kila siku Na mnakushirikana katika imani na mgeneo ikiwemo hatadua duo kuomba pamoja wa uslamu na wa uslamu tuwe pamoja tuombe amani nchi yetu baada tuombe amani taifa letu tuombe amani Afrika yetu tuombe amani ulimwengu tulikuwa nao tuishi kwa amani na suku wa uslamu hizi ni kaulimbo zinafanyika kila kona siku ata siku na sisi ni wa uslamu tuna kigezo kwa mtume wetu Muhammad wa salaamu aali na vipi nasiku wa salaamu katika masharika kila siku basi muongozo wa rasulullah atuongoza ili na sisi tuweze kuwa vizuri katika kuamilianana nasiku wa salaamu ndugu zangu wa imani tunaongozwa na aya ya Qurani sura al-Maida aya 82 Allah anasema nasa la tajida la tajida badada nasna dawa athu amanu yahudu allazina sharaku Allah anasema utayakuta ambao wanao wa mkubwa kubwa sana waamini ni wale ambao mayahudi na washirikina. Latajidana shada an-nasa adhabat lathanaamnu alyahudu lathashariku utayakuta wale ambao wana mkubwa kubwa sana waamini ni mayahudi na washirikina. Aya hii inaeleza wazi kwamba e, wenye mkubwa kubwa nasala nani ni mayahudi na washirikina. Sasa leo utakapo nadi kwamba tuipo pamoja na mayahudi tushirikiane nao unapingana na nani? Na nani Allah tabarakatu ala amekasimaani adduu kubwa sana waamini. Ndio ndio maana soko soko nyingi duniani zotokana nani na mehuru na shirikina zidi yanani zidi uislamu kwa hiyo alla tabarakataala ndiye le tuumba na natujua alladhi khalaqakum alam yakundeni famanikum kafir waminkum mu'min yumran man ka makafiri ngalumo ngalumo mkanani mka waamini sasa hula naelezea ndiye aliomba wake, anasema nyewe uduu kubwa naamini nani ni wayehudi na washirikina kwa mwanadamu yoyote atakaponadi Iwe sasa ni mfalme wa dola fulani ya Kiarabu au ni imamu wa maka ya memu, imamu imemo kingineko akasema tu pamoja na Wayahudi ule anapinganana nani na, na maneno ya Allah tabarakataala Ifahamikie wazee wa Islam kwamba Uislamu dodi dini pekee ya haki nini zote ni batil Uislamu ndio dini pekee ya haki zote ni batil kwa chakifo la dini yote ya Kiislamu anafuata nini anapata ubatilifu kwa hiyo hili lile kabisa kabla kulishai kabla chochote kwamba alislamu huwa alhaq wa islam liwa haqi vyote sivi aghi hata kama watu wanavipenda watu unashirikiana nao vitendee kwa sivi aghi na kwa nini kwa bathil ana sema katika qurani inna dhiina lillahi alislam hakadi ni mesala ni nini ni uislamu anyingi na kasema wamebtaghi ghayra islam diina falyuqam ala minhu wa fil akhirati min al khasirin hasara kote mayahudi wa kiristo watu wa dini zote ambao hawajapata islamu wao potea kwa sababu wa nini wa qur'an ili wasawa sawa wareje katika nini kwa la tabarakata mtambue allah hata kama inawezekana nyingine jamaa zetu wa karibu inawezekana atuko mitani moja inawezekana tuna shirikiano katika baadhi ya mambo lakini uislamu ndio dini ya haki ya tabarakata ala kwa hiyo si mtu ambaye wa islamu fanya nini hatakubalika kwa kama tunawapenda mayahudi wa Yahudi na Shirikina tuwepe katika Uislamu. Kwa mujibu wa katika Uislamu tuwe pamoja ndio mapenzi ya watapata radhi na nani? Radhi za Allah Tabarakataala. Na ndio maana katika hadithi sahihi kabisa ambayo kepokea Imam Bukhari na Muslim aliposema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala sallama la ya'lik Allah bi la yahdi Allah bi rajulan kwamba kama itatokea ala mtu mmoja kutokana wewe khairum min dunia ma fiha ni bora kuliko dunia na vyomu Kosi tu linganie kama tunawapenda. Tusingojea kafa tukenda kutoa salamu za mwisho. Au tusingojea kafa tukaanza kwa asiya jamani lakini ilefanya kaza wa kadha. Kama unampenda mtomboe simu Uislamu linganie aje katika Uislamu. Uklingania katika Muislamu basi msala huyu ni mwema, mtu waheri na pamoja tukyote ni nini? Ni nani? Ni Uislamu. Fa ikhwanu ku fi ndugu zenu katika dini katika nini? Katika imani. Kwa ndugu zangu katika imani kwa mmoja wetu wa hao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kwa maana inafahamika wazi kwamba e, Uislamu ndio ni haki na kwamba inapasa kufanya nini kuongozwa na damu katika maisha yao ya kila siku wala si vinginevyo ndugu zangu tukiamini kwamba sote tunafahamu maeneo ya Sham ambao ni kwa Al-Masjid Al-Aqsa Palestine ni ardhi ya Uislamu na ni qiblatul ula lilmuslimin qibla ma yaislamu likule wa katibu faradish salatano Uislamu alikuwa anaelekea Sham katika Masjid Al-Aqsa kwa mwaka mmoja na nusu miezi 18 sala zinaelekea kule kwa ni ambapo ni patukufu katika katika umma wa Islam yani qibla tulula muslimin ni pale maeneo ya shamu. sasa leo haya wayahudi madhalim wamepora ardhi ile wamenyang'anya ardhi ya shamu. baada ya kuangushwa khilafa wayahudi wa, wakapora ardhi ile wakishirikiana na makafiri wengine wakapora ardhi ya Islam wale wa ni wavamizi ni wauwaji, ni makatili. Hao ndi mayahudi wale walioku katika zile pale Sasa hawa si wale ambao wanaamini nao vizuri. Hao hawa ni ma mahala pa wadui. Hao ni maadui wanaharibu dini, wanaharibu watu, wanaua watu wale. Wamenyang'anya Salitul Harabeel. moja katika mat matakatifu ya Kiislamu matatu ni Maslaxa wamenyang'anya mayahudi pale pa yao. Sasa dola za Kiarabu zimenala zimetulia. Ilichokuwa ni kwamba walipasa Arabu wote ongano wakakomboa ardhi kwa majeshi kwa nguvu kurejesa ardhi zile katika ardhi ya nani ardhi ya Islamu Ardhi ambayo waliikomboa Islamu katika khilafa ya Umar ibn al-Khattabi wakakomboa ardhi zile ndani ya nini ndani ya dola na umma wa Islamu mahala ambapo Allah anayataja kwenye Qur'ani kwenye surat Al-Israa pale aposema subhana alladhi asra bi 'abdihi layla ametakasika Allah ambaye kampeleka mji wake usiku minal masil haram ila masil aqsa kutoka mskiti mtukufu wa makkah mpaka mskiti aqsa bapo kule isra isra na pale kila mara utakumbushana kabla ni pale ilianzia pale rasulullah kwa Allah tabarakataala sasa mahala kwa na mayahudi hawa liopora leo uunga urafiki nao mtu gani useme kama hapana mtu alishi nao kwa amani tutaona jinsi gani rasulullah alishi na watu wale ambao ni waporaji, wadhamizi, wa, wa, wa uwadi alishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah baada ya kuingia madina baada ya kuingia madina na ukitaka ufahamu kwa nini alifanya hijra Yaani jiulize uh, kwa nini alihama ujue kile alichofanya uh, Madina ndio ambacho kimesababisha akahama Sababu ya kuhama ilikuwa ni kuchukua mamlaka na utawala na dola ya Kiislamu katika ardhi ya Madina akatangaza Uislamu kwa katika maisha watu ya kila siku Sasa baada ya kushika mamlaka katika ardhi ya Madina akaanzisha utawala mangua wa Kiislamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama akapanga mambo ya kiutawala mambo ya kiuongozi Madina ya Wayhudi ile na mayahudi walianza chuki na Uislamu kabla Mtume hajazaliwa, ndio maana pozaliwa wakataka kumua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ili kile kizazi ile unadiwe pote wao. Kama livyo kwenye vitabu vya sira za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa, wa sallam. Sasa alipohamia Madina rasulullahi na katika mamlaka ya Kiislamu akapanga mkataba. Kapanga mikataba na sheria kamba watu waishi vipi? Dugu zangu ileweke Uislamu ni Mtume Muhammad sallallahu hakupanga mkataba na watu wakati hata serikali. Hakupanga mkataba na makafiri wakati hata serikali. Alipokana mamlaka ndo wakapanga mkataba na wao. Maneno ni kwamba unapanga mkataba na watu ambao kama watakiuka unaweza kuwaadhibu. Kama una mamlaka sifunye mkataba unaweza kumadhibu. Ndio maana ukiangalia maisha yake yote ya maka hakufunga mkataba na kasiri yoyote. Lakini baada kuhamia Madina akapata mamlaka. Naam, akaanza kufunga mikataba ya amani na makafiri. Mikataba ile aliyofunga akatanani ana nguvu na mamlaka. Na ndio maana kila aliyekiuka mkataba, alifahamana ata muondoa ime kwa kumua au kumfukuza katika Madina. Sasa, katika mkataba madina, kwa wanasema, sema almu'minuna umma wahida dunan nasi. Waislamu muamini ndio watu wa daraja moja kuliko watu wengine wote. Mkataba Madina kwa hivyo Yaani muumini daraja la kwanza katika serikali ya Kiislamu muumini ni mtu wa daraja la kwanza kuliko watu wengine. Ndio maana e, Doktor Akramu Akram Dhul Umari muonesho kitabu Asratun Nabawiyyah sahiha anasema hivi, "Ar-rawabit taqtasira lilmuslimin." Akeleza mkataba wa Rasulullah, anasema ile fungamano ilikuwa specially kwa waislamu la daraja mwanzo katika imani wala tasa min ghayri min al-yahudi wal-khulafa, wala halikusani ile ule ule daraja wa mwanzo. Hawayo wa Yahudi wala washirika wengine ambao sio wa Islam katikaanze ya Madina anasema wala shakka anatamhiza al ya ad-diniyah hapana mashaka ule upambanuzi wa kikundi cha kidini jamii ya kidini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kana amran maqsudan ilikuwa jambo ambalo limekusudiwa bahati mbaya limekusudiwa yasarif ziyadata tamasukiha. ni kukusudia kuzidi mshikamano falasa mtazazia bila zatiha bidini na kupata utukufu kwa zati ya kidini ukirejea sunna nabia sahiha ya dr karamu ya ibn umar utakuta habari hizo kwa hivi ndivyo ambao tumekaofanya katika madina kutia nguvu na eisa wasalamu katika ardhi ile sasa pamoja kwamba uislamu katika uislamu na mamlaka walikuwa wakiishi vizuri wale ambao wakitaka kuishi vizuri katika mayahudi na makwasuri wengineo. Msalan wakipea haki ya kuishi vizuri anaishi katika reli ya islamu hakubughudhiwa wala hakulazimishwa kupata Islam wakilinganiwa bila kupata bila ulazima kupata Islam wakiona haki ya kumiliki fanya biashara katika Madina haki ya, ya kufanya mambo kwa uadilifu kama wana kesi basi Rasul Allah kitatua kita, kita kesi za kwa uadilifu pamoja kwa sababu ni raia katika serikali katika serikali ya, ya, ya Islam ya Madina Nabii ar-Rasul akiwazuru wagonjwa wao, wake ndio kiongozo tembelea wagonjwa, atambua hali zao. Ha, shekhe sudesi. Sudais yeye kama sababu mtu akitembelea mayahudi. basi walapo Palestina tuache wao kwa sababu wao kama mtu akitembea na sisi tuwatembee Wayahudi. Na haja sisi sivyo? Wale ni wafamizi. Wale ni bauadi. Hawa hapa ambao akitembelea Rasulullah wapo chini yake, katikarivika na tembelea na kujua hali zao na wanalingania lakini wayahudi wa palestina wamevamia wanauana wanaendelea kuua siku hata siku na kundi laina hii kundi ovu kama ile mauaji kundi poraji mtume alipambana nalo hakuishi nalo kirafiki rafiki mapambano na wao mpaka kikeleweka hawa waudia reli ya yani sawasawa sawa leo atoke mtu avamie nyumba yako baruku kuvamia nyumba yako una mabasi here baadhi ya basi nyumba yako mwenyewe umejenga mwenyewe kila kibishi chako ajemvamizi katika nyumba yako halafu maamuzi bana mafana atishi kwa amani mpe baadhi ya ishi na watoto wake hakuna kitu kama hicho sisi sio ile, ile dini ambayo kwa sababu ukipiga shangwe la kushoto geuza la kulia sio dini hii Anayekuja kwa amani na pa amani akija kiuongo na pambana kivurugu vile vile kwa hiyo maamuzi yaliyofanywa na baadhi ya nchi za Kiarabu na mfano wake Misri na Jordan mfano wake na visa za Saudiia hivyo katika mataalisho kama hayo si maamuzi ya Kiislamu hayakubaliani na vigezo ambavyo kawifanya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kohoja zile kama mtume kilitembelea ambao walikuwa kwa amani hawamevamia katika ardhi yetu wamepora kibla cha Uislamu wamejanganya mali za Uislamu wanaua wa Uislamu hawa na ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wale mayahudi MaYahudi wa Qainuqaa MaYahudi wa kainukaa katika Madina hawa wakati mwana mama wa Islam yuko sokoni MaYahudi hao alifanya kitu gani walivua nguo mwanamke wa Islam Bani Qainuqaa waliivua nguo mwanamke wa Islam baada kumvua nguo mtume alifanyaje alienda kuatembelea bana unajua nchi ya amani aah alipeleka majeshi kwenda kuwapiga na kuofuza kabisa katika Madina na hamna adabu ndokani Salamu ndo hapa kapele kama jeshi baada ya ma, mama moksalamu kuvuliwa nguo mwanamke mmoja akusema sote wa moja sisi watu wa amani mambo ya upendo hakuna upendo panapojitwe jini, jini pochezewa ile sala halipo kapele kama jeshi ya masahaba unawajua Rabi'an wakaenda kupambana na Wayahudi wakanuka wakaondolewa katika Madina jambo hilo la kuondoa mayahudi katika Madina Ilikuwa mwezi wa fungomofi mwaka wa pili hijiria leo siku 1 moja miene na mbili hijiria tunaambiwa kambale ni wenzetu lakini ikiongozozi sisi alipambana na akawafukuza kabisa mwaka wa pili hijiria miaka na iliyopita akafanya kitu kama hicho banda moja kitu ya Kaabu al-Asraf kitchake mashuhuri huyo alikuwa anatokana wa Islam hada dauni wa Islam heshima wa Islam na anachonganisha makafiri dhidi ya nani ya waislamu kilikuwa kitu gani amra bikatilee mtume wetu muhammed uwawe so salam akamsha uwawe sasa mayahudi wa leo wanavua nguo na watu wa islam wanawabaka wa islam wamekalia kimabafu aksa msikiti wa islam wamekalia kimabafu wamefora ki Wame ardhi ya islamu hawa ni kutomba neno waya taala yenye nguvu katika biladi za islam wapeleke majeshi wakamboe qibla chamazo cha islam kwao kabul ashrif ili na wa rasula au wae kwa uovu uliyofanya lidia nani ya Uislamu ndugu zaka banu nnazir banu nnazir ni katika ukoo za wakiwa katika karibu ya Madina banu nnazir wakao kamba hapana si atakubaliani na Muhammad bora tumuwe wakamgalika katika eneo lao wakati katika eneo lile kaka kwa chini kumbe kurojuka tayari shambwa mtu amgushajiwe wa angushajiwe limuwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam zake likonda pamoja na yeye jidurile kumfahamisha bana muhamadiondoka unauawa mtume akaondoka baada ya kuondoka hakusema wale bana wenzetu tuangalia uzalendo kwanza ardhi yetu ya pamoja kaleta tabadisho yete kifanye kama 22 kapeleka wanajeshi haku sababu na ni sisi wazalendo kwanza wote wana, wana taifa la Madina alipeleka majeshi Bani nadhiri wakapata kupigwa na akafukuzwa kabisa katika ardhi gani ardhi ya Madina hivi ni vile baba kiongozi wetu leadi wa sunna tu Muhammad sallallahu alaihi tukio la Bani nadhiri kwa mwaka 4 Hijiria mwaka wa Hijiria ilikuwa tukio kama hilo kwamba ile mikataba iliyowekwa alipoivunja mtume alipeleka wanajeshi hakupeleka maneno Ndiyo maana kama hakuna kima neno, katizo, wa biesha hawa hawaona katizo, la vurugu kila siku yasirafati alifanya alifanya mazunguzo na mayahudi miaka 40 mpaka anakufa hakuna kitu kubarika. kila siku vikao kila siku vikao hakuna kitu kubarika. nao ya Palestina ni wanajeshi wa Kiislamu katika bila diyo Kiislamu waende pale kupambana kuondoa dhulma na ubada kati ambayo tunaelea katika maneno yale ndugu zangu sikaimani kadhalika tumwandalia tukio la mwaka 5 mwaka 6 mwaka 5 na 6 eh, hijiria bani quraizha bani quraizha ni mayahudi hapa tungelea kusoma mayahudi, makafiri hawa bani quraizha wao walishirikiana na makuraish katika vita vya azab kuweza kuwapiga waislamu baada ya ushindi wa waislamu katika vita ile rasulullah anarudi nyumbani kwake baada ya kurudi nyumbani kwake malaika anajibrilu anamjia anaambia, ukutekaje silaha wakati malaika waje silaha zao za chini akaita kauli mbiu kwenda kwa nani kwamba ni Qurayza kwamba kwenda kupambana na Bani Qurayza mapambano yalienda kule na wakazigira wakapigwa makuraiza wayahudi mia saba walichinjwa kwa kufanya nini uovu wa kuweza kuwadhuru waislamu rejeje sira rejeje tarehe mtaona maneno mazuri jinsi gani kama yaumo tumu Muhammad sallallahu alaihi wasallama hili liko mwaka 5 hijria kafanya hivyo Kadhalika hata kadhalika mwaka wa Saba hijiria Haa watu walifukuzwa katika madina walenda kukusanyika katika Khaibara Khaibara ni mahala ambapo pana umbali wa na 320 toka madina mahala fa nyombai na 320 toka madina walikusanyika pale mwaka 7 rasula yakeenda kuwafunusha kule akawapiga kisawasawa Mayahudi wa Khaibara wakapiga kisawasawa mwisho wakataka amani akamtakwa amani kwa kwa, kwa kwa kwa amani ya islami kwa pale wanalima mazao yao serikali ya Kislamu na baada katika Omar, Rabana, ya Umar roboana kawafukuza sima tunaja nyi ondokeni na tunaja ondokeni katika ardhi hii wakafukuzwa wakeishi okay, zao ndugu zangu katika imani hivi ndivyo ambavyo kiongozi wetu Mtume ali aliamiliana na mayahudi makafiri asla kauli kutoka kutaka kwamba pana sote ni wamoja hii zilizokubaliki hakuna mseto katika imani hakuna umoja katika imani hakuna umoja katika huyu muovu anauwa watu wako, anachinja watu wako, ameforaha ardhi yako, kapola maeneo yako matakatifu sima pana ni mwenzetu. Kwa hiyo zile tawala za Kiarabu ambazo zimefudhu kufanya hivyo zipo katika mangamivu na kulaniwa na waislamu duniani, pia wanalaniwa na wote nje kupandaheri. Dugu zetu kwa imani, tumombeeni Allah Tabarakataala atyalie watu wa haki waje kutangaza Islamu na kusimana vilivyopata ardhi zake na dunia aliyidi hala <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد إن كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون وذات كمانi naendelea kujihusia pia kwa husia yote kama tumsha Allah tabarakataala kwa sababu wale wa Mungu ndio nyekufaulu asafutushindane katika hili faqad faza almuttaqun tushindane katika hela ucha Mungu kwa kuwa hao ndio nafaza allah nasema iko chama changu nikufanya nini ndio nje kufaulu sasa ile tufaulu sisi tujike katika nini sauti katika ucha mungu tunaendelea kuzungumzia muamala wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wayahudi na makafuru wengine waliyamiliana na wapi tusome kauli ya mtume wetu Muhammad ambayo inasema ani ibn abbas radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama akhrijul mushrikeen min kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anasema kutuambia islamu anatuambia watu wenu washirikina katika bara Arabu akhrijul mushrikina min alarabi hii ikipokea Imam Bukhari na Imam Muslim Haa ni maagizo maelekezo ya kiongozi wa umma kwamba washirikina watolewe katika bara Arabu maeneo ya Islam waondoke usio pale hata kidogo sasa yule ni thubutu katika wanadamu kwamba yawaribishe katika maeneo ya islamu amtazama kipora mali za islam na kanyongonyamali za islam huu yupo kinyume kabisa na kiongozi uma huu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ndugu zangu katika imani mara kamara tunataja makhalifa wetu Abubakar Umar Uthman Ali allahu anhum ala wa radin kwa kazi kubwa waliofanya mmoja wapo Umar ibn Khattabi radhi anhu alifanya kazi ndiye alipata sharaf ya kuikomboa falestine ikiwa katika ardhi na himaya ya Islamu toka miaka hii mpaka hivi leo, kwa ni mahala pa Islamu hapana mashaka wote, ni sehemu wazimu katika uislamu, twapaza Islamu kulifahamu hili. falestine sio ardhi ya Arabu, ni ardhi ya Islamu. Kwa tumegiwa katika watesa wale waarabu bana ni waislamu Hapana, uislamu huona mpaka wa kijiografia, Uislamu ni jambo la kiimani. Mahali popote ambapo pana matukufu ya Islamu ni pa waislamu sasa falestine kuna aqsa masjidi aqsa qibla maadha wa islam kiko pale kwenye ardhi ya nani ardhi ya waislamu na ndio sisi sasa na falestine haitakombolewa kwa kauli mbiu za kiarab au utaifa au uzalendo ataombwa kauli mbiu za uislamu na dini ya allah tabarakataala na niva limefanya khalifa umar ibn khattabi radhi allahunhu toatakia radhi makhalifa hawa abbakari sidiq عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب الله عنهم وتكيراد المخلفا كلا مره ولا وكته لا رضنا و اسلام وكجولا ambao mpiga dini ya Allah nikapata kona mbele Allahumma a'izhi al-islam wal muslimin wa a'izhi ashrika wal musrikin wa ansur jayshal muslimin wa alkalimata alhaq wa din Allah mansurna wa lamana adana wa ansurna wa lamazalamana wa ansurna wa laman baghalina Allah tupe nguvu na salamu. Tu nusuluh tusaidie islamu, islamu tupe kila islamu. Allah kila mwenye maradhi mponyeshe maradhi yake, kila mwenye haja mkidhie haja zake ala mwenye madeni ulipie madeni yake. Ala kuna watu wana shida zao, Tatua shida zao. Wewe ndio unajua shida zao waja wako kuliko ndiye mwenyewe. Ala kuna mtu kwa matatizo kuna sala kwa magharizani. Kuna salamu ni wagonjwa kuna salamu wana hanatiba. kuna salamu hapatani unganisha yale zao na palalamini alerejesha akhza kwa salamu tuzisi salamu tumekela laheri salamu Allah skele kuna saa kukubaliwa dua, hezekana saa ndio hii, tombo kubali dua zetu, kubali amali zetu, kubali hali zetu, ala ndugu zetu otolee kufa kwa salama kwa sayo, nuru katika makaburi yao, tie katika makaburi yao, wapepepo katika makaburi yao, wa kingi na adhabu ya moto na kila shari, kwa jua jua kiti mweza, ala tunusuru na tuhifadhi niklasari, kila, kila mmoja kukusilia baya katika dini hii ana kusudiwa katika dini hii ana uwezo na uwezo ndiole muumba wa shahari zake uwajua wazo wake unyoma mamlaka yake tunusuru dhidi yake tusaidie islam tupe kila la khair kwa rehema zako na fula zako walhamdulillah well, rabbil alamin wa akhimus <coughs>